I Matteus evangelium kan vi läsa om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och i det sammanhanget går han också in i helgedomen, in i templet. Och vi, vi läser från tolfte versen, Matteus 21 kapitel. Jesus gick in i helgedomen. Och han drev ut alla de som sålde och köpte i helgedomen. Och han stötte kull växlarnas bord och duvomånglarnas säten. Och han sa till dem, det är skrivet, mitt hus ska kallas ett bönehus. Men ni gör det till en rövakula. Och därmed formulerar Jesus en tanke som redan Jeremia fick fram. I Jeremias bok, sjunde kapitel, läser vi detta. Står så här i den elfte versen där. Menar ni då? Håller ni det då för en rövakula? Detta hus som är uppkallat. Efter mitt namn. Och i Jeremias bok. Så har vi alltså kommit till det sjunde kapitlet. Ämnet är fram och tillbaka i Jeremias bok. Men jag har läst ganska så. Nu i följd och ordning kapitlen från första, andra och till sjunde. Men det är ju som i Jeremias bok att den är inte riktigt i kronologisk ordning. Så det kan bli fram och tillbaka. Men jag tror att de första kapitlen är trots allt i rätt så god kronologisk ordning. Och omfattar profetens verksamhetstid under konung. Josias regeringstid fram till det 22 kapitlet där profeten liksom gör en sammanfattning av konungarna som följde på Josia. Det var hans söner och en av hans bröder som i turordning blev konungar. Och det var de sista konungarna i juda innan den babyloniska fångenskapen som ju var Profeten Jeremias budskap, särskilt att det skulle komma en sådan tid av fångenskap i Babel. Men här har vi det sjunde kapitlet och jag läser från början. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, ställ dig i porten till Herrens hus och predika där detta ord och säg, hör Herrens ord. Ni alla av juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Seba åt, Israels Gud. bättre ert leven och ert väsende så vill jag låta er bo kvar på denna plats. För Förlita er icke på lögnaktigt tal när man säger Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, om ni bättrar ert leven och ert väsende, om ni dömer rätt mellan man och man. Om ni upphör att förtrycka främlingen, den faderlösa och enkan, att utgjuta oskyldigt blod på, på denna plats och att följa efter andra gudar, er själva till olycka. Då vill jag för det tider låta er bo kvar på denna plats, i det land som jag har givit er. Era fäder, men se, ni förlitar er på lögnaktigt tal som mycket kan hjälpa. Hur är det? Ni själ mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falsk, ni tänder off för eld åt bal och följer efter andra gudar som, icke kan, som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger med oss är ingen nöd för att därefter fortfarande med alla dessa styggelser håller ni det då för en röva kula detta hus som är uppkallat efter mitt namn Ja, så kommer vi fram till den versen Där den sanningen bassuneras ut att Guds hus har blivit en rövarkula och vi ser här att, här, att Jeremia och Herrens vägnar får förebrå folket för deras lögnaktiga tal. När det säger här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. På vilket sätt var det talet lögnaktigt? Var inte Herrens tempel där i Jerusalem? Stod inte helgedomen där? Ja, nej. Det var lögnaktigt på det viset. Att i den tredje versen så, så riktar ju Gud uppmärksamheten på vad som tillhör templet. Och det är ju dessa människor som går in där. Och han säger, bättre ett levande och ett väsende så vill jag låta er bo kvar på denna plats. Alltså, det här är ju verkligen en en förkänning av det som kommer i Nya Testamentet. Där aposteln Paulus skriver till grekerna. Ni är Herrens tempel. Och det berodde på att de hade tagit emot Jesus som frälsare. Det berodde inte på att de läste Homeros. Eller anammade Platons filosofi. Men det berodde på att de hade fått... Ett nytt hjärta och en ny själ och en ny ande i sitt bröst. Ett nytt väsende. Och aposteln Paulus är väldigt angelägen om att de ska bevara detta också. Att inte det ska gå förlorat. Det är människorna som går till templet som egentligen är templet. För byggnaden som sådan. Utan människor som verkligen är botfärdiga och ödmjuka. Och tror på Gud är det ju absolut meningslöst med en sån byggnad. Det här med templets plats och betydelse, det kommer ju i Nya Testamentet att bli ganska så revolutionerande, om vi säger, behandlat. Det till exempelvis framgår ju av Stefanus tal i Apostlenarnas sjunde kapitel. Stefanus var ju verkligen ett vittne och han fick ju tillfälle då han blev dragen inför Stora rådet. Att svara på, sin, på anklagelserna som riktades mot honom. Och han höll ett förhållandevis långt tal, märkligt att han tillätts göra det då. Där han går igenom historien och särskilt lyfter fram Mose och, och Josef, Josef som var en av patriarkerna. Och, och Mose som sen blev den profet som förde folket ut ur Egypten. Och visar hur de blev eh, missförstådda och riktigt också föraktade och förjagade bortdriven av sina bröder. Och så gör han jämförelsen med Jesus som just i de dagarna hade blivit korsfäst. Och han, jag knyter an till det han säger här i Apostlegärningarnas, Apostlegärningarnas sjunde kapitel från den 41 versen. Han är i sin historik framme då vid den Situation som uppstod vid foten av Sina i berg. Då det står så här då. Det gjorde i de dagarna en kalv. Och bar sedan fram offer åt avguden. Och gladde sig över sina händers verk. Då vände Gud sig bort. Och prisgav dem till att dyrka himmelens härskara. Så som det är skrivet i profeternas bok. Frambar ni, väl åt mig, slaktoffer och spisoffer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar Molochs tält och guden Romfas stjärna, det bilde som ni hade gjort för att tillbedja. Därför ska jag låta er föras och stad ända bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen så inrättat som han som talade till Mose hade förordnat att denne skulle göra det efter den mönsterbild som han hade fått se. Och våra fäder tog det i arv och förde det sedan under Josua hit in när det tog landet i besittning efter det folk. Som Gud fördrev för våra fäder så var det ända till Davids tid. Denne fann nåd inför Gud och bad att han måtte finna ett rum till boning åt Jakobs Gud. Men det var Salomo som fick bygga ett hus åt honom. Dock, säger Stefanus, den högste bor icke i hus som är gjorda med händer. Betydighet är så som profeten säger. Himmelen är min tron och jorden är min fotapall. Vad för ett hus skulle ni då kunna bygga åt mig, säger Herren. Och vad för en plats skulle tjäna mig till Vilostad. Min hand har ju gjort allt detta. Ja, jag säger att. I Nya Testamentet blir det här med templet, frågan om templet, det behandlat på ett revolutionärt sätt. Och det var ju inte en våld, i fråga om våldsamhet då, som den revolutionen genomfördes. utan Det var ju en omvälvning i själva tankarna om helgedomen och vad helgedomen i själva verket var. Och vi ser att det här också återkommer i uppenbarhetsboken i uppenbarhetsbokens 21 kapitel så har vi beskrivningen av den nya Jerusalem och lammets hustru och det står om en oerhörd upprättelse då och jag kan läsa från den Fjortonde versen om stadsmuren som hade tolv grundstenar och på dem stod tolv namn, namnen på lammets tolva apostlar. Och han som talade till mig hade en gyllene mätstång för att därmed mäta staden och dess portar och dess mur. Och staden utgjorde en fyrkant och dess längd var lika stor som dess bredd. Och med stången mätte han staden, dess mått var 12 000 stadier, dess längd och bredd och höjd var lika. Och han mätte dess muren var 144 alnar, efter människors mått som och är englars. Och stadsmuren var byggd av jaspis men staden själv var av rent guld likt rent glas. Stadsmurens grundstenar var skönt lagda och utgjordes av alla slags ädelstenar. Den första grundstenen var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll den nionde en topas den tionde en krysopras den elfte en hyacint den tolfte en ametist här har vi en oerhörd upprättelse tänk att samma ädelstenar som en gång fanns insatta i prästen Arons dräkt i bröstskölden som han bar de återkommer här i Nya Testamentet så får de en, en oerhörd betydelse då. Jag har tyvärr inte tid att ägna mig så mycket åt det denna gång. Och det är en oerhörd upprättelse som vi läser om i uppenbarhetsboken. Och de tolv portarna läser vi vidare i 21 versen. de tolv portarna utgjordes av tolv pärlor. Ja. Och så står det så här i 22 versen. Jag såg i den, alltså i staden, inte ett tempel till Herren Gud den allsmäktige. Är dess tempel, han och lammet. Inte ett tempel. Jag tänkte på några saker också nu när vi läste ur apostlagärningarna och ur uppenbarelseboken. Det står så här i apostlagärningarnas sjunde kapitel. Då Stefanus påminner om erfarenheterna i öknen och även avfallet som ägde rum. Då citerar han vid ett tillfälle profeternas bok. Vad är det för bok? Profeternas bok. Ja, det står så här ja, i vers 42. Då vände Gud sig bort och prisgav dem till att dyrka himmelens härskar. Så som det är skrivet i profeternas bok. Och så kommer citatet. Frambar ni väl åt mig slaktoffer och spisoffer. Under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus. Varför säger han profeternas bok? Varför säger han inte Amos bok? Därför det här citatet är ju hämtat från profeten Amos boks 50 kapitel. Och från 25 versen där. Ska vi läsa där. Det står så här: Frambar ni väl åt mig slaktåffer och för under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Så ska ni nu nödgas ta med er Sikut, er konung och kion, er avgudabild. Stjärnguden som ni har gjort åt er. Och jag ska låta er föra så stad i fångenskap ända bortom Damaskus, säger han: Vilken namn är Herren? Härskornas Gud. Inte frambar de slakt och för att spisa och för åt Gud. Utan de lyfte avgudarnas tecken och symboler. Och varför står det då att det var profeternas bok där. Och inte Amas bok. Det står ju Amos citatet är hämtat från Amas bok. Jag tror att det har att göra med aposteln Petrus. Också i apostlärningarna då, få fram i apostlärningarnas tredje kapitel. När han talar efter att han och Johannes hade varit till templet och där botat en lam man. Och Petrus säger så här i 16 versen, det är på grund av trons. Det är på grund av tron på hans namn som denna man vilken ni ser och känner har undfått styrka av hans namn. Och den tro som verkas genom Jesus har i alla ser åsyn gjort att han nu kan bruka alla lemmar. Och så säger han i artonde versen Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan som han förut genom alla sina profeters mun hade förkunnat. Nämligen att hans småle skulle lida. Alla sina profeters mun. Det vill säga varje profets bok. Det är alla profeters bok. Och alla profeters bok talar om en. Om den smorde. Betygas också av Herren Jesus själv när han talar till judarna i Johannes evangeliet femte kapitel. Och säger... Ni ransakar skrifterna. Ni ransakar skrifterna. Därför ni menar er. I dem har evigt liv. Ni ransakar skrifterna. Och det är dessa, säger han, som vittnar om mig. Det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig. För att få liv. Det var en sak. Och så när vi läste apostläderna så ser vi då. När vi läste uppenbarelseboken. Ursäkta. När vi läste uppenbarelsebokens 21 kapitel. Så ser vi. Att visligen ska Guds tabernakel. finnas bland människorna. Enligt den tredje versen i samma kapitel. Men något tempel ska inte finnas. Vad beror det på då? Tabernaklet och templet. Är inte, det riktigt, är inte det ett och detsamma? Det är tydligen inte det. När det står att Guds tabernakel. Ska finnas bland människorna. Då tror jag det har att göra med. Den tanken som vi finner. exempelvis I tredje Mosebok 26 kapitel. I elfte versen där. Det heter. Jag ska uppresa min boning mitt ibland er och min själ ska icke försmå er. Jag ska vandra mitt ibland er och vara er gud och ni ska vara mitt folk. Här är tanken med att Guds tabernakel ska finnas bland människorna. Det är inte säkert att det är så, fast det står en stor kyrka, det är ett stort tempel, eller en stor katedral i staden. Mitt i staden står en kyrka eller någonstans på landet. I staden kanske kyrkan är ännu större än den som är på landet. Vi har just haft kyrkoval i vårt land och det har ju Låtit höra om sig. Och det har varit en viss uppslut när jag har hört intervjuer. Man har frågat människor och vad kyrkan betyder. Och det betyder naturligtvis då så väldigt mycket, menar man. Och det är klart, det har ju blivit då en del av ett folks tradition och liv. Och själva den rytm alltså, som man under långa tider levt med. I vårt land har vi den lutherska kyrkan. De flesta gångerna i ett land som Italien har man den romersk katolska kyrkan. En del av landskapet, en del av landet och folkets tradition. Liv, politik, ekonomi, handel. Hon står där och har stått ännu längre än några lutherska kyrkor- men eh, vad som händer är ju tydligen det att det utvecklas på samma sätt som i Jeremias tid en ganska förvänt ett förvänt sätt att se på saker och ting att förhålla sig det, det är så pass träffsäkert i Jeremias budskap att det som på ett särskilt sätt skymmer Jesus i den, i, inom katolicismen det är ju det är ju den gestalt som kallas för himmelens drottning, alltså Jungfru Maria. Exakt detta fenomen är det som också fanns i Jeremias tid. Och just det här sjunde kapitlet så säger han ju någonting om det. Va? Jag läser. Så må du nu icke bedja för detta folk. Eller frambära någon klagan och förbön för dem. Eller lägga dig ut för dem hos mig. För jag vill inte höra dig. Ser du inte vad de gör. I Judas städer och på Jerusalems gator. Barnen samlar tillhopa ved. Fäderna tänder upp eld. Och kvinnorna knådar dig. Allt för att baka offerkakor. Åt himmelens drottning. Och drickoffer utgjutar det åt andra gudar. mig till sorg. Ja, det här var verserna 16 till och med 18 i Jeremias sjunde kapitel. Och det är ganska så märkligt att, jag vet inte om det är på, i detalj på samma sätt, men väldigt mycket alltså. Inom katolicismen och även inom protestantismen numera kanske. Då kyrkorna enas genom ekumeniken. Ägnas åt en gestalt som man menar var himmelsk. Men som skymmer Jesus. Och det som verkligen är evangelium. Jag var ju på besök i Polen en gång. Och blev, och det var länge sedan under kommunisttiden men det var en väckelse som drog fram inom den katolska kyrkan som förhoppningsvis innebar att eh, några släser loss från de här traditionerna eh, och han som jag som tog emot mig då det här var i tidigt 80-tal som jag fick bo, en mycket gästvänlig man en vanlig polack. Jag fick bo hos honom jag tror nästan i, jag vet inte över en vecka i alla fall. Och vi samtalade en hel del och han sa till mig, men Hans du måste förstå en sak. Jag är katolik och för mig är Maria stor. Jesus är liten. Och jag... Fick bemöta det med att läsa romabrevet. Jag vet inte om jag lyckades så väl med det. Vi skildes i alla fall som vänner. Men jag tror han fick fram någonting. Och någonting blir stort. Och vi kanske inte ser och uppfattar det här alla gånger. Vad har i vår luterska tradition möjligen blivit stort? Och skrämmande, Så att det ursprungliga budskapet inte kommer fram. Det kan knappast vara Luther själv, för uh, hans förkunnelse, rätt tolkat, uppfattar jag som, en, som ett vulkanutbrott av liv och fri. Ja, om man gör sig mödan och sätta sig in i, genom de skrifter till exempelvis, som han i sin tid gav ut så fortfarande går att få tag i. Jag tror inte Luther själv, men kanske Luthers retorik eller något med hans stil under många århundraden. Kom att så småningom bli mer en avgud, en något som verkligen ledde, vägledde till Kristus. Det är just det som sker va? när man i och för sig har allting. Man hade templet på den tiden. Det stod, det var ungefär på det, så ut som det skulle göra. Men det hade förlorat sitt ursprungliga innehåll. Och meningen med att det överhuvudtaget stod där hade gått förlorad. Sånt får man se upp med e i religiösa, även kristna religiösa traditioner. Finns Jesus där? Jesus Kristus. Ja då finns också detta ordhörda Schma Israel Vad är det? Det som står i Femte Moseboks sjätte kapitel Schma Israel Hör Israel Herren din Gud Herren är en Och du ska älska Herren din Gud Av allt ditt hjärta Och av all din själ Och av all din kraft Och av allt ditt Förstånd. Och då finns det inte rum för några avgudar.